і все довкола. Врешті-решт Антон, що не звик до довгих переходів, запанікував. Був ще один вихід — повернутися назад, вступаючи у власні сліди. Але це все одно, що віддати комусь власний дім, а потім побачити, що для тебе там немає місця, що ти чужий. Жодного звуку не долинало з порожнечі, Аж тут сипнув із сухим шевестом сніг. Густий і колючий, наче хотів покарати Антона за бажання відступити. Так мені й треба, вигукнув Антон, і від звуку його голосу, лід, що у нього в душі, тріснув і розрилося гаряче тепло. Він згадав, що в долині немає порожнечі, і вона десь поруч. Якщо він уже спустився, то це і є долина, і він іде городом. Тумани й сніги відгородили його від світу, але він має над ними перевагу, бо вийшов рано, і доки зайде сонце, обов'язково прийде куди-небудь. Антон згадав як нещодавно у вісні прибував у такій же порожнечі, а потім створив стіну із золотими дверима, зумів відчинити їх. Добре, сказав він, я зробив це. Але тепер не потрібно щось вигадувати. Є реальні речі і люди, яких я шукаю, і кожен крок наближає мене до них. Я не буду заплющувати очей. Одного разу я вже відчинив золоті двері. Навіщо знову це робити? Туман не може мені завадити виконати доручення старого. — Ей, чоловіче, ти маєш рацію? — озвався хтось з боку. — Хто тут? — аж підстрибнув Антон. — Та Ян. Кравець на прізвиську. — Стій там, я підійду. Цей туман і до вечора не впаде. — Ніколи не бачив такого туману, — признався Антон. — Це я, Антон, писар східних воріт. — Ага. Чорт, ж це ти вибрався в таку лиху годину. Мів би обійти наше село і заблукати. — Та треба було. — У справі, геш? — Так, у справі, потім розповім. За таких дивних обставин відбулася перша розмова Антона, відколи він покинув східні ворота. У тумані, на що Щоправда, спілкуватися з тими, хто жив у долині, було легше, ніж з прибульцями. Вони вже звикли до притулку, хоч і не любили згадувати те, що привело їх до нього. Антон добре знав Яна, бо той дещо пошив для нього. Ян ще не вдосконалився в своєму ремеслі. Кравцем став тільки тут і тому, що в дитинстві любив бувати вдома у сусіда Кравця, де завжди було тепло, спокійно, а підлогу укривали різнокольорові шматочки тканини, що приємно пахли. Через хвилю Антон уже скидав мокру куртку і туди в замерзлі руки до печі. У хатинці Яна було затишно, тепло, і кругле лице господаря з вінчиком сивих кучерів довкола лисини аж сяяло від утіхи. Він подав Антонові чай і заходився смажити яєчню з трьох яєць. Попав мені вранці ніж на підлогу. А це вірна прикмета, що прийде гість. Може, подумав Антон, той, кого він шукає, теж живе десь поруч у тумані. О, власне, пробурмотів він, я не прийшов задля того, аби ти мені щось пошив. Той добре, будеш мати ще нагоду. Мене послав старий, щоб я знайшов Генріха на прізвисько Кухар, Тільки не знаю, чи живе він тут у долині, чи ні. «Генріх, Генріх, я тут років з десять живу, але такого не пригадую». Антонові аж похололо всередині. Йому було важко усвідомити, що ця подорож може тривати довше, ніж звичайна оборудка вкрайбця чи шевця. «Та ти не журися, ми все обміркуємо. Що ж мені робити? Будемо питати. Коли він жив у долині, то лишив по собі слід. Він жив? Так сказав старий. Як він там? Усе, що сидить у кріслі й дрімає, Усе ще. Звісно, то не наша справа, навіщо йому Генріх на прізвисько Кухар. Мабуть, річ у тому, що послав він саме тебе. Перебирайся до нас, Антоне. Напевно, втомився відчиняти ворота і дивитися в очі прибульцям. Антон зітхнув. У мене там... Та й виріс я коловоріт. То пусте. Я теж виріс в іншому місці. Перебрався б сюди зі своїми козами. А яблуні, сад... Болкнув Антон і тут же збагнув, що каже щось дуже смішне. «Друже мій», – притулив руку до серця Ян, – «завжди знайдеться клаптик землі, на якому можна посадити сад і збудувати хатину. Людина не дерево і не камінь, вона мусить слухатися власного серця, а не власних звичок. Час від часу я беру в торбину ножиці, голки, нитки і йду мандрувати. Жити – це потреба рухатися». Коли ми сходимо притулок з краю в край, тоді й покидаємо його. Я знаю, повертаємось у той світ, з якого вийшли. Оце вже ні, помахав застережно пальцем Ян, ми не потрапляємо.